Не пригадую. Може, мені хотілось, щоб мої колеги по роботі, товариші, з якими все таки прожито п'ять років, побачили мене інакшим, ніж я був останнім часом, бо про того сповненого ентузіазму, хоч і доволі настороженого новачка сектора, яким я був колись, вони вже, напевне, забули. Ми сиділи в маленькій кав'ярні в чотирьох Оленка, Люся, Комаров і я. Левчук відмовився, посилаючись на якусь ділову зустріч. У Вадика захворіла донька. Ми сиділи і пили каву. Після побажань мені, висловлених на початку, балакали про те, про се. Учора я збрехав про свою нову роботу у приватній фірмі. І зарплатня більша, і перспектива росту. А ти, виявляється, не такий простий, як я гадав, сказав сьогодні Комаров, коли розмова неминуче повернулася до мого переходу. Ніби ти не знав досі про те, Чарівно посміхнулася Люська. Вона це вимовила жартома, і я мусив підтвердити також жартома. Я зробив так, хоч щось неприязне вирухнулося в мені. «Риба шукає, де глибше», – глибокодумно прорік я. «Риба живе у воді, а ти спробуй там пожити», – сказав комаров. «Що ти маєш на увазі?» – спитав я. «Не вся риба, друже мій, шукає глибини». «Браво, комарище!» Сплеснула раптом долоньками Люся. «Ти мені сьогодні подобаєшся?» «Приємно чути», – сказав комару. «Я подобаюсь хоч сьогодні. А де хто завжди?» «Ну, комарище!» Люся торкнулася його руки. «Будь ліпше філософом, якщо вже почав!» Я поглянув на Люсю і непомітно відвів погляд. І раптом збагнув. Уникаю дивитися на неї. «Перед мною постала вчорашня картина». Люся зі шматком ватману, моє обличчя на білому тлі, її волосся зовсім поруч і щось віддалено схоже на ревнощі. На ревнощі до кого? Не всяка риба шукає глибини. Браво, Комаров! За логікою, отже, не всі люди шукають, де краще. А проте хата у Комарова повна чаша. Такий собий домище з шести кімнат, наповнений кришталем і килимами. Правда, в кімнаті, яку Комаров назвав своєю, був лише стіл, невелика шаба з книгами, на столі висіла рушниця, на стільці лежав патронаж і арку з чистого паперу білів на столі, поруч стосик списаного. Може, Комаров прихований графоман? Чи не відкритий талант? «Що ти пишеш?» – спитав я тоді. «Ад, дурниці, деякі замітки?» На тому скінчилася розмова. Я ще підійшов до шафи, де були переважно книжки про природу. Поглянув крізь вікно в сад. Там, у саду, росла густа трава. Гуляли двоє індичок. Жити треба просто, кілька днів тому, сказав Комаров. Може, він власник абсолютної істини? Іронічно подумав я тепер. А чого тоді я власник? Ця думка нас догнала першу, і я намагався хоч якось зістикувати їх. Мимо кав'ярні проїхала машина. Тротуаром, розташованим над вікном, розмальованим склом, процукотіли жіночі підбори. А вдарився об різнокольорові скельця дрібно розсипаний сміх. Там було життя. Але й тут, в маленькому, напівпідземельному зальчику, кипіли пристрасті. За сусіднім столиком двоє молодиків, очевидно художники, щось гаряче доводили один одному – Завзято сперечалися про тенденції сучасного живопису. За іншим столиком високий чоловік заспокоював жінку, на віях якої, коли вона повернулася до стилізованої люстри ліхтара, зблиснули сльози. «Усе буде добре, от побачиш», – повторював він. «Я пригадав, що вже десь чув ці слова. Може, я твердив їх, коли йшов додому, після першої невдалої розмови з Кавуніним. Утім, ці слова я не раз сказав Магді. Я подумав, що словаці, не би, теплі. У них надія і щось наче б недомовлене, а не лише банальне заспокоєння. Ні, не в самих словах, а в тому, як цей чоловік вимовив їх до жінки. Може, він знав таємницю заспокоєння? Лише її, а не й себе на додачу. Різниця тут майже невловима, а все ж суттєва. Я не чув, що ще сказав той чоловік. Але жінка, здається, повеселіла. І враз в мені ворухнулася, ледь вловими непригіз до них обох. Мов спійманий на гарячому я поспішно відвернувся. Тим часом комаров продовжував про щось говорити, схилившись до Люськи. Послухайте, промовив я, послухайте. Комаров замовк, і вони обоє підвели голови. Кажи, Андрійку, підтримала Люська. До біса, сказав я, усе до біса. Я візьму ще коньяку. Не треба, Андрійку, попросила Оленка, давайте розбігатися. Я й так затрималась довго. Ти хазяйновита жінка, похвалив я, я люблю хазяйновитих жінок. Не треба, Андрійку, повторила Оленка і торкнулась моєї руки. Я зрозумів, що справді не варто нічого казати, і злитися не варто ніхто не винен у тому, що сталося. Ми поволочки вибрались на двір. За рогу війну вручки холодний вітер. Люся йшла поруч, ми зайняли цілий тротуар, і на нього падали довгі тіні. «Заходь, Андрійку», – сказала раптом Люся. «Куди?» – спитав я. «До нас, у КБ». Я поглянув на неї. «Звичайна вічливість, чи?» «Я заходитиму». Проте знав, що ніколи не зайду. Ще лишилося якихось сто метрів до зупинки, де ми попрощаємось. І останні потенційні свідки моєї поразки зникнуть. Лишуся сам. Ми йдемо тротуаром. Не вловимо, наближаємось до зупинки, і чим більше ми наближаємось, тим чіткіше я розумію, що мені не хочеться зараз бути самому. Думка, що з'являється, змушує мене спинитися. «Ти також дуже поспішаєш?» тихо питає Люсю. «Ні, але...» «Залишишся зі мною?» кажу ще тихіше. «Навіщо?» «Просто так. Тому, що ти йдеш від нас?» «І що ми далі робити, мама?» «Ти вважаєш, що я робот?» «Намагаюся недолуго подожартувати». «Я так не вважаю. Ти справді хочеш, щоб я залишилася?» «Дуже». «Я сказав правду».